Царството Божие се благовества. 6. Неделна беседа от Том 8 на серията Сила и живот, държана от Учителя на 17 февруари 1924 г. Царството Божие се благовества. И от тогавази Царството Божие се благовества. Лука, 16 глава, 16 стих Най-важната дума в този стих е Благовествам. Да кажеш на онзи затворник, който е осъден на 100 години, на доживотен затвор, че е опростен, че ще го пуснат на другия ден, това е благовестие. Да кажеш на онзи, който е на умиране, че ще живее, това е благовестие. За него десет лекари са се произнесли, че е осъден на смърт, че след 24 часа ще замина за другия свят. Да кажеш на онзи ученик, който е скъсан по всички предмети, че ще се поправи и ще свърши добре, това е благовестие. Той се е отчаял до самоубийство и казва, че от него човек няма да стане. Да кажеш на онази майка, която се е отчаяла за своя изгубен син, че той утре ще се върне. Това е благовестие. Онова, което е вярно от за индивида, е вярно и за общото. Законът е един и същ и навсякъде има приложение. Така невидимия свят е изпращал и изпраща благовестители до всички народи в света. Те се явяват като велики хора, наричам ги гении, светии, учители на човечеството, да благовестват. Понякога благовестието не се харесва на хората. Унеза синове, които очакват техния 100 годишен баща да умре, да се освободят от него, понеже има 100 милиона наследство, и дойде някой да им благовества, че баща им ще живее още 25 години. Това ще им пререже сърцето. Да благовестваш на млада жена, на която мъжът е отсъствал пет години, че той ще си дойде, това ще пресече сърцето й. Защо? Защото след като е отсъствал толкова време, тя е изгубила вяра, че ще си дойде и се е омъжила. Това благовестие не е приятно. Да кажеш на онзи, който дължи на своя заемодавец, че заемодавецът му утре ще се върне... Това благовествие ще го пререже и той ще си каже, по-добре да не се върне. Така че понякога хората казват, ако е благовестие, на което хората няма да се радват, по-добре да не е. Интересите на хората не съвпадат. Това е закон. От хиляди години насам виждам, че и за учени хора, и за добри, и за църковници, и за набожни, там, където благовестието не съвпада с техните интереси, то не е хубаво. Има някои изключения, но в повечето случаи е така. Така, че някой път, като забележите едно противоречие, трябва да си го обясните. Някои казват, всичко в света трябва да е открито, нищо да не е в тайна, че коя е наяве. Знаете ли, утре, като умрете, къде ще отидете? Някои казват, всичко да бъде отворено. Хубаво? Нека отворим бъдещето. Онези велики процеси, които стават вътре в мозъка, наяви стават? В тайна. Кръвообращението наяви става или в тайна? В тайна. Процесите стават в тайна а плодовете наяве. Аз ще ви преведа онзи анекдот за настрадин ходжа, който ходил да проси тук-там, но никой нищо не му давал. Останал му само един безлик джоба и с него отишъл да си купи една пила. Отишъл една вечер с нея пред дома на богат търговец и започнал да пили вратата. Като започнал да пили ключът отвън, минал стражар и го попитал. Какво правиш тук? Е, свира на цегулка. А защо гласът ти не се чува? Утре ще го чуеш. Следователно всички неща имат свои плодове. Нищо в света не остава скрито покрито, така че няма какво да се безпокоим. Законите на великата природа, на живата природа, която е настойница на земята, са така строго определени че никое действие, никое последствие не може да се избегне. Вие може да вярвате в каквото искате, може да живеете както искате, но резултатите ще бъдат такива, каквито законите изискват. Казва се в стиха От тогава Царството Божие се благовества. Да благовестваш е възвишен процес. Кой трябва да благовества? Аз казвам, само един чист, умен и благороден човек може да благовества. И в миналото, когато Бог е изпращал някой пророк в света или някой велик учител, дълги години той е школувал, дълги години е бил подлаган на чистене. Всички пророци са били чисти. Някои казват, чрез нас Господ ще изпрати своето послание. Не, не е такъв законът. Трептенията на онова велико послание, което може да се изпрати чрез духа, са толкова силни, че една слаба натура не може да ги издържи. Такъв човек би се разтопил. Това мога да ви докажа. И тъй, кой може да благовества? Онзи, на когото душата е пълна с любов. Онзи, на когото душата е пълна с мъдрост. Онзи, на когото душата е пълна с истина. Само такъв човек може да благовества. Ще кажете, ама еди кой си човек е завършил три факултета, а може би и четири. Това нищо не значи. Не е в завършването на факултетите. Нима мислите, че днес няма учени хора? Мислите ли, че в техните сърца няма стремеж? Ние не ги осъждаме. Имат стремеж. Но не всички са готови да благовестват. Съвременните условия са така тежки, че тези велики хора превиват гръбнак, а щом се превие гръбнакът им, превива се и тяхното перо. Като се превие перото им, написаното не става правилно. И не могат да благовестват. И после, онзи, който ще благовества, трябва да има запас, или казано на съвременен, модерен език, джобовете му трябва да бъдат пълни с английски златни звънкови монети. И джобовете му, и касата му трябва да бъдат пълни, да пръщат от пълнота. И каквото каже, неговата ръка трябва да работи. Да потвърди казаното. Където ходи, той не трябва да казва, е, ще се уредят работите и да ги отлага. Работите все се уреждат, уреждат и все остават неуредени. Жени се млада мома и нейният възлюбен казва, сега сме сиромаси, Булчанска куприна на рокля, не мога да ти направя, но след като се ужени и забогатеем, ще направим тази хубава рокля. Не, не. Аз не бих се оженил за такъв момък, който не иска да направи на своята възлюбена една коприна на бълченска рокля, а отлага за после. Навяра ще се жени. Не, ако той идва в името на любовта и няма пари да направи една бълченска рокля, а отлага да я направи след оженването, целият им живот ще бъде все такъв. Този момък трябва да има спестени спот на лицето пари. А не така, останали от баща му или от дядо му, или пък от тук, оттам там откраднати. Не. Парите трябва да са спестени с труд, с пот на лицето и от тях да направи една рокля, да знае, че тези пари са излезли от неговия плат. Такава рокля трябва да направи той. Ще ми възразите. Ако е забулчанска рокля, ние виждаме младите все скопринени рокли. Да. Но не спот на лицето са направени. Направете една рокля с пари, спечелени с труд, спот, че да почувстват вашата душа, вашият ум, вашето сърце, радостта от това нещо. Аз констатирам нещата така, както са, а не се спирам върху буквата им. Когато Бог изпраща една душа на земята, как я облича? Ще каже някой, Бог пратил някоя душа с прости дрехи. Доколкото зная, Бог никога не облича хората с прости дрехи. Млекопитаещите носят тията и прости дрехи, защото са продали своите, а сега като са дошли на земята, са взели тия, тая козина. Някой има голям дълг, заложи своята къща, продаде я. И от останалите пари се направи една малка къщица и казва, тази малка къщичка остана от наследството на баща ми. Не говориш истината. От баща ти остана цял палат, а тази малка къщичка, която имаш, се дължи на твоя ум, на твоето сърце. В човека трябва да има един благороден порив. Ще ви преведа пример от английския живот. Един богат англичанин, от висок произход, лорд, наричал се Харитон, се влюбва в една мома, но за нещастие една стара жена разваля любовта им. Оттам насетне той така намразил старите баби и жени, че установил в дома си правило в бъдеще стара жена в къщата да не стъпва. И се удържал правилото. Оженил се за друга жена, родил му се син... Нарекли го Денис Харитон, благороден момък, отлично възпитан. Една вечер, като се връщало от дома си, момъкът е срещнал на улицата една 75-80 годишна баба, сляпа и изоставена. Като я видял, толкова се трогнало неговото сърце, че поискал да й помогне. Но като знаел правилото на баща си, че стари жени не се приемат в дома им, взел да мисли как да я спаси. Той не знаел причината баща му да не приема стари жени, но веднага му идва идея как да постъпи. Минал край един магазин, купил една мантела и облякал бабата. Купил я един буал, сложил го на лицето й, хванал е под ръка и я завел от дома си. Казал на майка си и на баща си, моята бъдеща съпруга иска по един таен начин да разгледа и да се запознае с всичко. Но да не я смущавате. Завел е в стаята си и я заключил. Майка му си казала, какта е инкогнито. Няма да се интересувате от нея, казва синът. Но всички се интересуват, колко е красива, от какъв ли происход е и така нататък. Синът влиза и излиза, се я заключва. Така вървяло, докато свършил всичката си работа. Един ден го запитват, кажи нещо за нея. Не, не мога да кажа нищо. Питам сега, това не е ли благовестие? При такъв морален подвиг, никаква корестолюбива мисъл не може да сложите. Не може и да мислите, че тук има нещо развратно. Той е готов на разрив с баща си, но да бъде верен на божественото чувство вътре в себе си. В света, в който живеем, има такива традиции над които някой път трябва морално да се повдигнем, да излезем над тях. И колко мъчно е понякога да извършим добро. Не е достатъчно само да се извърши това добро. Да направиш едно добро някому, да дадеш 250, 100 хиляди лева и веднага да пишат всички вестници за това, да те похвалят. Това е много лесно. Но да направиш едно добро без да знае някой и при това да се засегне твоята чест, това малцина могат да направят. Как мислите вие, когато Христос реши да слезе на земята, за да помага на човечеството, какво беше неговото отношение към хората? Като това на сина на лорда към сляпата баба. На какво приличаше човечеството, когато слезе Христос? На една 80 годишна сляпа баба, натоварена с грехове. Във времето, когато той дойде, цялото човечество клонеше към погибел. Всички унези изостанали души бедстваха да останат назад, да се спре тяхната еволюция. Много пъти хората казват, че еволюират, но между еволюция и преживяване има много голяма разлика. Някои път казват, да преживее човек нещо. Има два вида преживявания. Истинското преживяване подразбира в себе си закона на духовното прераждане. Някои хора отказват, че човек може да се прероди. Има духовно прераждане, в което съзнателно може да се мине от едно състояние в друго, при което съзнанието се разширява. На такъв човек може да му се благовества. Някои казват, ние сме желали да дойде някой да ни благовества. Но какви са качествата на един благовестител? Българите, англичаните, французите, всички казват, ако дойде днес някой да ни благовества, ще го приемем. Питам, защо евреите не приеха благовестието на Христа? Защо русите не приеха благовестието на Толстой? Има си причини. Онези от вас, които вървят по този път, трябва да разбират основния закон в природата и да знаят, че възможното в едно отношение е невъзможно в друго. Математически можем да кажем така. Това, което в даден случай е възможно за, в същия случай е невъзможно за Б и обратно. Това, което в даден случай е възможно за Б, е невъзможно в същия случай за А. Понякога казваме така. Възможните неща са невъзможни и невъзможните неща са възможни. Това е едно голямо противоречие, нали? Сега да обясня своята мисъл. Ако вие вържите един вълк с верига и го държите известно време гладен, а близо до него държите сено, той при това сено ще умре гладен. Немо и наумни не идва, че в сеното се крие известна енергия. Той ще си умре гладен. За него е невъзможно да се нахрани с това. Ако вържете един вол до сеното, той е по-умен в дадения случай, ще го използва, ще яде от него и ще живее. Но ако вържете вола при едно печено агне и го оставите 4-5 дни гладен, на този вол няма да му дойде на ум, че в агнето се крие известна сила, с която ще може да продължи живота си. Вълкът обаче, ако е припеченото агне, ще каже: От кога чакам аз това печено агне? Следователно, нашите умствени способности се ограничават от тези вътрешни възможности. Вълкът в дадения случай е глупав. И волът в дадения случай е глупав. Ще кажете, те не знаят как да използват условията на живота. Някои пък казват, че светските хора били много умни. Да, светските хора са умни като вълка припеченото агне. Казвам, Светските хора присеното са глупави, припеченото Агне умни. Набожните хора припеченото Агне са глупави, присеното умни. Питам сега, ако направим едно уравнение, кой печели? Ако вълкът изледе печеното агне, продължава живота си. Ако волът изяде хубавото сено, продължава живота си. При тия две величини, кой е спечелил повече? И двамата са спечелили. Сега може да спорите, кой начин е по-добър сено ли да едем или печено агне. Е, разбира се, няма съмнение, че печеното агне е за предпочитане пред сухото сено. Мисля, че всички вие, които ме слушате, сте на мнение, че печеното агне е за предпочитане пред сеното. Но воловете, тревопасните са на особено мнение. Волът казва, за мен сеното е за предпочитане. Хубав десерт е то. Преведете сега тези две величини. Ако превърнете печеното агне в една духовна сила, ще имате една формула. Ако превърнете сеното в друга духовна сила, ще имате друга формула. Агнето и сеното ще дадат два различни резултата. При заколване на едно агне ще стане известно нарушение вътре в природата, известно спиране, известно подпушване а при окусяване на тревата ще стане известен подем в природата. Следователно, първият процес е в разрез с природните закони, а вторият е в съгласие с тях. Сега някои хора казват, нямаме ли право да колим? Имате право, но ще знаете, че и вас ще колят. С каквато мярка мериш – с такава ще ти се отмери. Чудни са хората, като мислят, че трябва да колят. Трябва да знаете, че като колите, ще ви колят. Това е един неумолим закон в природата. Ако любиш, ще те любят. Ако правиш добро, ще ти правят добро. Ако мразиш, ще те мразят. Това е един закон, една максима. Може да се провери. Колко семейства стават нещастни по единствената причина, че не знаят как да благовестват. Бащата се оженил, иска да има син или дъщеря, които на стари години да го гледат. Но вътре в бащата се крие юнашко сърце. Той иска да вземе ножа, да убие някого и се казва. Когато Господ спи? Хората мислят, че истинския Господ спи. Онзи, истинския Господ, никога не спи. Той всякога пише всичко, което става. Бащата влага всички тези покварени мисли на своето благовестие в своя новороден син и един ден синът ще стовари всичко върху гърба му. Бащата да опита сам своето учение. Бащата мисли да обере другите, а сега синът му ще дойде със същите идеи да обере баща си. И бащата ще каже, Господи, защо ми даде този син? Господ казва, дадох ти този син, за да опиташ чрез него своето учение, и ако той ти харесва, прилагай го и върху другите. Сега всички работи вървят добре, докато засягат кожата на другите хора. Трябва да знаете обаче, че всеки закон на божествената справедливост ще засегне... И нашата кожа. И от тогаз царството Божие се благовества. Сега първото нещо, в което съвременните хора си противоречат, е следното. Те казват, че без насилие не може. Въпросът е поставен неправилно. И така математически не може да се реши. Без насилие може, но без разумност. Не може. Без любов не може. Без истина не може. Например, виждаш, че някой иска да развърже един възъл. Ръцете му са постоянно там на възела, ала не може. Разгневи се, вземе, че скъса конец. Защо? Значи употребява насилие. Кой ще си губи времето? А не? Ти, който се учиш да късаш тези конци, не си толкова умен. Паекът никога не къса конците си. Той не ги къса, а слага нови. Възли не поставя. А ние все сме с възли. Кога трябва да се правят новите неща? Какво нещо е новото? Новото в света е това, което носи живот. Правилното благовестие носи живот в себе си. Всеки един от вас има синове и дъщери, нали? Като приложите Христовото учение в семейния живот, при възпитанието на децата си, ще разберете и благовестието. Е, защо се родиха вашите синове и дъщери? Ако вашите синове и дъщери са ви само за един живот, то е безполезно. Ако е само да ги оставите за след смъртта си, то е безполезно. Не е въпросът там. Между сина и бащата всякога се образува една тясна връзка. Между майката и дъщерята всякога се образува една тясна връзка. Някои ще възразят, Ами ние, които сме нежени, няме нашите връзки. Ти след като нямаш деца, нямаш връзки, ще отидеш да благовестваш, ще обърнеш някого към Бога, и ще имаш един син или дъщеря, израснали в един ден на 21 години. Ще ти кажат, татко, аз ти благодаря, че на тези години ми проповядваш едно учение. Благодаря ти, че ми помогна. Сега някои пъшкат и казват, е, нас Господ ни остави да се оженим. Не, вас Господ ви остави по друг начин да работите. Не на всички хора е съдено да се женят. Общо правило е да се женят хората, но при тази женитба всякога има един спорен въпрос. В какво? Че мъжът и жената, които са се оженили, до сега не са си благовествали. Преди да се оженят, те си благовестват. Той казва, ти, и моето ангелче, и тя му казва, о, ти, моя избавител, всичко ще направя за теб. Щом се оженят, той казва, не си струва да се жени човек. Аз не подозирах, че тя имала такъв опърничев характер. А тя казва, аз не подозирах, че той имал такъв опърничев характер. Има нещо, което липсва на хората. Те не се женят по Бога. Те се женят по търговски сделки и след това ще започнат да обясняват, че такава им била съдбата. Не трябва да се благовества и от едната, и от другата страна. Каквото е казал единият, да държи на думата си. И сега всички трябва да бъдем тъй благородни, да не казваме, знаеш ли ти какво каза, ами ти какво каза? Не. Тя трябва да каже, каквото казах, ще го изпълня. И той трябва да каже, и аз каквото казах, ще го изпълня. А той... Ти изпълни и аз ще изпълня. Тя, ти изпълни и аз ще изпълня. И започва спор. Първото нещо. Всички сме изпратени на земята да благовестваме. Какво трябва да се благовества? Че животът е плод на божествената любов. Следователно, този плод трябва наново да се посее при много благоприятни условия и да даде отлични резултати. Ако отидете сега в Англия, в Америка, там има цели общества, които учат как да се усилва човешката воля, как да се контролират човешките ум и сърце. Това е цяла дисциплина. В училищата учениците се учат на дисциплина. Военните също се учат на дисциплина. Всички хора се учат на дисциплина. Всички методи оказват известни влияния. Но никой до сега не е приложил божествените методи, за да има тези божествени резултати. По какво се отличават божествените резултати? Аз ще ви преведа един пример. Представете си, че сте господар. Оставете вашия слуга за ваш заместник. Поверявате му парите си и всичко, без никакъв договор. Оставете всичко на неговата честна дума. Той може да ви изиграе, когато иска. И ако след като сте били 10 години в чужбина и се върнете, и той ви каже, господине, заповядайте и ви даде точна сметка, това е един благороден човек, не се е съблазнил. Но ако след като се върнете, той не ви признава, задигнал е всичко, изхарчил го е, продал го е, нищо не можете да намерите, в такъв случай имате пред себе си едно фалирало същество. И сега Христос в тази глава на Писанието казва, какви са последствията на живота в единия и в другия случай. Ако бих ви задал една тема, защо се женят хората сега? Всички биха отговорили, за да се поддържа човешкия род. Аз задавам друг въпрос. Защо ни трябва богатство? Казва, че богатството е едно условие за култура. При богатството може да има култура и при сиромашията не може да има никаква култура. Задавам друг въпрос. Защо хората трябва да бъдат здрави, за да могат да работят? Добре, на първия въпрос... Защо се женят хората? Ако жената е излязла от мъжа, трябва ли сега с външни свидетелства да доказваме, че тази жена принадлежи на този или на онзи мъж? Всяка една жена, като се ожени, знае ли действително, че е реброто на този мъж, за когото се жени? Казва се в писанието, че Господ взел едно ребро от Адам и от него направил една жена. Адам казал... Тази е моята жена, плът от плътта ми, кръв от кръвта ми. Жената как познава, че е ребро от своя мъж, а не е някое чуждо ребро. И аз сега виждам, че мъже и жени са си разменили ребрата и за това не се погаждат. Казват, тази мома е точно за него. Ти уверен ли си, че това ребро е точно от него, от този мъж? Ами ако не се намести, тогава, казват, Господ е направил така света. Господ е направил света много разумно. Ние трябва да бъдем разумни, да изпълняваме Неговите закони и над нас, и под нас. Да не мислим, че те нищо не правят. Не. Тези закони, които ние не виждаме, много нещо правят. И след като се омъжа жената, хората казват, слушай, ти не беше за него, защо влезе в тази кожа? Тогава се съберат бащата и майката и казват, ще го търпиш. След като се оженят, търпят се година две, три и какво става най-после? Умре единият, умре и другият, свършва се работата. Разрешили се въпросът? И казват за тях. Е, на другия свят ще се примирят. Ще чакаме ние на онзи свят да се примирим. Лазар и богатия можаха ли да се примирят? Извика ли богатия? Отче Аврааме, помилвай ме. Проводи Лазар да накваси езика ми с вода, защото съм мъки в този пламък. И представете си колко гласовит е бил този богаташ, че Авраам го е чул от толкова далечно място. Някои питат. Умре ли те, имат ли езици? Както виждате, този има глас, значи ще има и език, и гърло има, но той е в огън там. Аз взимам нещата така, както са. Да не мислят някой, че вземам нещо от себе си. Казват, може да го изтълкуваме по друг начин. И аз мога да го изтълкувам по друг начин, но казвам истината, както си е. Не искам да я изнасилвам. Богатият казва ‒ отче Аврааме, изпрати Лазар да ми накваси гърлото. Лазар не може да ти благовества по този начин. Моля те, отче, прати го в бащиния ми дом, защото имам петима братя и на тях да засвидетелства да не би да дойдат и те на това мъчително място. И там не може да благовества. Е, ако това не може, прати сина да благовества. Казва му Авраам, имат Моисей и пророците тях да слушат. А той рече, не отче Аврааме, ако дойде някой от мъртвите при тях, те ще се покаят. Пак му рече, ако не слушат Моисей и пророците, нещат се увери, ако и някой от мъртвите да възкръсне. И от тогаз царството Божие се благовества. За кои? Царството Божие се благовества само за онези любящи души, за които Слънцето изгрява лятно време. Царството Божие се благовества за онези души, които са готови да приемат слънчевата енергия. За кои се благовества Царството Божие? Само за онези пътки, които ще разцъфтят, които ще се оплодотворят и ще дадат плод. Слънцето в съзнателния живот е само за умните, добрите, любещите, истинолюбивите, мъдрите хора. За тях е направен този свят. Сега мнозина се спъват и казват, Христос преди две години благовестваше. Христос във време и пространство не е благовествал. Той казва, духът когато дойде, той ще ви припомни. Той ще ви научи истината. Той ще освободи много хора. Когато двама души се съберат по дух и между тях има разбирателство, между тях има взаимно помагане, когато аз обичам някого, съм готов всякога да му направя услуга, тогава господарят ще е готов да направя една услуга на слугата си. Той няма да хване звънеца Дрън, Иване Ела. Когато има любов, сам може да си направи тази услуга, която слугата трябва да направи. Може ли в света без дрънкане? Може. Това е светът на любовта. В този свят има по-хубаво от звънец. Когато има любов, няма да чакам да дойде господаря и тогава да направя каквото трябва, но три дни по-рано ще свърша всичко. Ако ти слугуваш по любов, то и дрехите, и хлябът, всичко ще бъде направено на време. Сега някои казват, какво стана с моята жена, че откакто ходи на беседите на учителя, съвсем се е напуснала. Жена се обвинява, а той е изправен. Ами ти, като се жени, питали това ребро, твое ли е, да не би да си взел реброто на друг мъж? Как смееш да вземеш чуждо ребро? Ами ако дойде онзи мъж, чието е реброто, всички жени и всички мъже, които се изпращат от божествения свят тук, на земята, идват не да правят каквото си искат, но да изпълнят волята Божия. Има закон за това. И всички съвременни страдания, на които сме изложени, са само едно възпитание. За да дойдем до положението, да приложим разумния живот, да изпълним волята Божия. А ние сега, като видим един добър човек, гледаме как да го използваме. Онзи знаменит английски реформатор Джон Уесли намислил да остане в живота си неженен, както казват англичаните, да се остане стар ерген. Не после решил да се ожени да да му тръгне работата. Ала се оженил за такава англичанка, с която имал изпитания през целия си живот. Знаете ли каква била тази жена? Един ден тя го хваща за косите, понеже англичаните нямат брада. Разхожда го из цялата стая и му казва «Слушай, ти с глупавете си проповеди няма да излизаш да събираш около себе си жените». Той казва «Не». Нито една стъпка няма да сторя от това, което съм намислил. Няма да се откажа от Христа. Три дни след като се оженил, той казал, не си струва човек да се жени. Идва след това при него един ученик и му казва. Учителю, искам да се оженя, намерих една мома от лична християнка. Да, тя с Христа може да живее, но не и с хората. Ние мислим, че онзи, който може да живее с Бога, може да живее и с хората. Ние с Бога можем да живеем, но не и с хората. Трудно е да се живее с хората, усилия се изискват за това. Някои питат, защо не може да се живее с хората? Защото между тях не е влязал още законът на любовта. Какъв е съзнателният живот на обществото? Да се обичат хората, да не се ражда никаква омраза между тях. Това наричам съзнателен живот на обществото. А ти казваш, аз да се издигна, че да им дам да ме разберат. Често слушам някои българи да казват, аз да стана министър, ще избесе всички. Всичко хубаво. Но нема светът с бесене се поправя. Това са стари методи. Светските хора имат право да се бесят. Но тия методи не са за умните хора. Хората, които са тръгнали по стъпките на Христа, който проповядва любов. С опит можем да докажем това. Някои път религиозните хора са фарфарони. Лесно е да кажат можем. Нещата могат да се направят само когато знаем как да ги направим. Трябва да се благовества. От кога да се благовества? Това благовестване е днес. Сега вие може да разберете това много криво. Днес е заради вас. Когато тази пъпка разцъвти, то слънцето като изгрее, изпраща своята светлина върху нея и тя я е възприема. Този е денят на пъпката за благовестване. В деня, когато разберете една велика истина и поискате да я приложите в живота си, този е денът на вашето благовестване. От този ден вие трябва да изпитате в живота си едно доволство, да бъдете доволни от себе си. Нека хората говорят каквото искат, ние трябва да сме доволни. Като мерим нещата с тези божествени мерки, трябва да знаем, че всяка наша мисъл, всяко наше чувство... Всяко наше действие е точно определено. Днес се благовества. Великата любов, която трябва да се приложи в живота, има два момента. Любовта, която започва първо с обещания и радости, е обикновената любов, човешката. Любовта, която започва първо с големи страдания, е божествената.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 Това непреодолимо желание да се свърже вътрешно с Бога. До тогава, докато не се свържем вътрешно с Бога, докато не разрешим моралните проблеми на живота, ние не можем да живеем в хармония с ближните си. Следователно, щом разрешим този въпрос, на който Христос се е облягал, ще разберем думите Му. Ако кажа, че не го познавам, и не върша волята Божия, аз ще бъда подобен на вас, но аз изпълнявам волята Божия. Нашето съзнание трябва да бъде будно и при всички случаи трябва да знаем, че и ние вършим волята Божия. А какво говорят хората? Това не трябва и да подозираме. Похвалите от външния свят са една спънка. Знаете ли, на какво можем да употобим похвалите? Често, когато растенията цъфтят, падат изобилни дъждове, които измиват тиченките. И оплодяването не става. Този дъжд не трябва да дойде във време на цъфтене, не трябва да дойде и във време на оплодяване, но във времето, когато плодът, зрее. Същото е и когато ти намислиш да направиш едно добро. Дойдат около теб, започват да те хвалят, много добър човек си. Ти я похвали, измиват всичко покрай теб. Нищо не ти оставят. Ти представляваш един незавършен живот. Често някои брати и сестри казват, мислите ли, че това, което направих е нещо хубаво? Не, не питай. Този дъжд ще измие твоят свят. Не мислете, че няма да има слава. Един ден, когато завържиш, т.е. когато ти се превърнеш в един плод и отидаш на небето, там ще има похвали. Казва писанието. Не търсете слава на земята, но от Бога. Не чакайте да ви посрещнат добре на земята, но като отидете на небето, там да ви посрещнат като лазар. Лазар бил посрещнат от ангелите. Те го занесли горе и го предали в обятията на Авраам. Богатият, като умрял, кой го занесе горе? Кой го посрещна? Никой. Някои, като ме слушат, ще кажат, това са бабини деветини. Да. Тези бабини деветини, вие ще ги видите, аз не искам да плаша хората. Щитам, че е позорно да плашим хората с неща, които не съществуват. Аз говоря за оплодяването на нещата. Казвам ви една велика истина. Тази велика истина ще отвори сърцата на хората, за да се оплодотворят. Не трябва само да твърдим тази истина, но да се дойде до онази светлина, която ще действа върху тази пъпка, ще я разцъфти. И оплодотвори. Често като срещаш някой стражар или войник, те е страх. Защо? Защото в най-малкото нещо може да те заподозрат. Някой носи дълга коса, брада малко не веднага тръгне стражар след него. Подозира го, че е анархист. Съберат се няколко души някъде, трябва да има някакъв заговор, подозират ги. Защо стават тия неща? Срещнеш ли един стражар? Не трябва да те е страх. Има благородни стражари, има благородни лекари, има благородни военни. Навсякъде има благородни хора, които изпълняват съзнателно своята длъжност. Онзи земеделец, който оре земята, защо го считат за благороден, а стражаря? Не. Стражарят правил грешки. Ами земеделецът, не прави ли? Чудни са хората, като казват, че на земеделеца за наятът бил благороден, а този на стражере не. Защо стражерят да не е благороден? Набил този онзи. Че това става навсякъде. И в Америка, щом не се почини някой, бият го. Ами онзи земеделец, който оре ралото, на колко буболечки отрязва главите, но това, което той върши, минава незабелязано. Господ еднакво държи отговорни и земеделеца, и стражаря. И единят, и другият вършат престъпления, само че на единят се виждат, а на другият не се виждат. Този земеделец може да бъде по-внимателен, ако не внимава, може да отреже на сто глисти главите, а ако внимава, ще отреже главите само на 10, а това е пак култура. От тогава се благовества Царството Божие. До тогава, докато не схванем, че Бог е една необходимост, до тогава, докато не схванем Бога като любов, всички сегашни религии, които съществуват, целият сегашен строй на нещата, не могат да се изменят. Не може да стане никакво подобрение. Ще бъде смешно да строим една голяма къща, с малки прозорци. Една малка къща с малки прозорци е по-хигиенична, отколкото голяма къща с малки прозорци. Това математически мога да докажа. Ако вашата къща се увеличава, а прозорците остават малки, тази къща ще бъде по-нехигиенична от малка къща с малки прозорци. Следователно, човечеството, като расте, трябва да внесе едно подобрение. Не казвам, че не внася. Внася се известно подобрение, но нас не е страх да действаме смело. Често религиозните хора казват, че ние не постъпваме правило. Кое е правото? Да се каже само, че това или онова не е право, е много лесно, но трябва да се покаже, как да постъпваме в дадения случай. Виждаш как един богат човек изнасилва своя длъжник. Казваш, не постъпва хубаво. Започваш да го молиш. Господине, прости му, но той не прощава. Ти му казваш, защо си толкова неблагороден човек? Той не те слуша, не ти обръща никакво внимание. Ти се възмущаваш, започваш да говориш за неговите грешки. Ти, който морализираш другите а твоята каса пръщи от злато, защо не отвориш касата си да платиш неговия дълг? То е лесно така. Ние хората виждаме, кое е правото, но оставяме другите да го изпълняват. Не, не, ако приложим един закон, той се отнася еднакво за всички. Този велик божествен закон е бил еднакъв през всички времена. Миналото е бил такъв, какъвто е и сега. И до скончанието на века все ще се благовества. В любовта няма нито промяна, нито измяна. Онзи, който те люби, който те обича, зло никога не може да ти направи. Той може да ти причини страдание, но то ще бъде за твое добро. Нима унази майка. Която обича своето дете, не му причинява страдания. Сложи го в коритото, започва да го мие то вика, вдига олилия до Бога. След това го обвие, затопли и казва, о, маминото. То погледне весело, казва, не мога да те разбера, каква си такава, майка. После ще ме разбереш. Ние съвременните хора искаме всичко да ни е по угодата. Не може така. Нещата трябва да бъдат благоразумни в своя происход. И тъй за сега от всички ни се изисква любов към Бога. Някои казват, какво трябва да правим сега? Е какво? Слугувайте на Бога. Това го знаем. Знаете го, че това е най-голямото изкуство. Няма по-голямо изкуство от това да слугуваш на Бога. Но ти трябва да се завършил специално богословско училище, трябва да си талантлив човек. Не. Не се изискват особени способности. Всеки може да служи на Бога. Не се изисква да се завършил някакво училище. Не мислете, че онези, които са завършили тия заведения, имат някаква диплома за служене на Бога. Един английски проповедник, дипломиран от две богословски училища, след като проповядвал 20 години между туземците на остров Цейлон, не могъл да обърне нито един към християнството. Един ден той взима своите дипломи, заравя ги в земята и се казва – не съм много учен. Този ден събира проповедници, свои приятели и им казва – слушайте, приятели. Двайсет години проповядвах между диваците, но нищо не направих. Не знаех как да проповядвам. Ето в какво седи Христовото учение. Имам две ризи, едната я давам. Дава я на диваците. Имам две дрехи, едната я давам. Ето. Имам повече столове, заповядайте и тях. Раздава им всичко. Те затигат това, което им дава. Има ли, Господи, още нещо, което мога да раздам? Чакай, имам малко спестени пари и тях ще раздам. Раздавам ги. По толкова и толкова се падат на човек. После пак пита Господа. Има ли още нещо, което не съм раздал? Раздава всичко и усеща в себе си един мир. Казва, сега съм доволен. Така приложил Той. Христовото учение. Някои казват, като постъпваме така, ще ни уберат. Не. Когато в човешкото сърце се заражда тази любов, човек всичко дава и от нищо не се страхува. При това последно самоотричане в този човек се събужда божественото. И той казва, за в бъдеще ще знае, как трябва да проповядвам на тия деваци, как трябва да се живее според Христовото учение. Цели 20 години проповядвах между тях, но нищо още не съм сторил. През това време в туземците се събужда човешкото. Те казват, ние обрахме този човек и започват да му връщат едно по едно взетите неща. В сърцата им се събужда чувството на любов. Докато пазим нещата си с насилие, хората с насилие ще ни ги вземат. Щом кажем, че искаме да живеем по любов, да пазим всичко с любов, и те ще пазят всичко наше с любов. Това благовестие всеки един от вас ще провери. Когато искате да познаете волята Божия, след като четете Евангелието, след като четете Библията и всички учени хора, ще се вдълбочите в себе си, ще отхвърлите всички онези препятствия, ще си благовествате и ще кажете Господи, заради Твоята любов аз съм готов да извърша всичко, каквото иска сега Христос. Ако тази любов би дошла сега между вас, какво можеше да има между млади и стари? А сега старите гледат да натиснат младите. Младите пък се възбуждат като някоя бомба и казват, ние не искаме тяхната власт. В любовта власт няма. В нея има нещо по-велико от властта. В любовта ти трепериш за онзи човек, когато обичаш. Ти предвиждаш всичко, от което има нужда. Когато дойде вкъщи. къщи, и стайчка ще му приготвиш, и легло ще има, и храничка, последната си хапка ще разделиш с него. Това е законът на любовта. Ще кажете, ние сме слушали тия работи. Има един закон в химията. Всяко нещо си има своя запалка. Бъротът се запалва чрез огън. Динамитът се запалва също чрез огън, гори като барут, но като му сложите запалката, той експлодира. Следователно, има известни сили в човека, които си имат специални запалки. И любовта си има своя запалка. Тя може да се донесе от небето, от един ангел. Не човек ще я донесе. Бог ще изпрати специално свой ангел за да я донесе. И той като драсне, целия свят ще запали. Следователно, ще бъдеш смел и решителен. Няма да имаш никакъв страх. Ще ти кажат да те запалим. Запалиме. Аз намерих това, което търсих. Сега вие ще кажете, е, ние чакаме да дойде нашият ангел. Ами ако този ангел от 10 години хлопа на вашата врата, тогава, ами ако днес е последния ден да хлопа на вашата врата, ако днес е последния ден на това хлопане и се върне, като каже, че няма никой там, той казва, аз всяка година по два-три пъти ходя да хлопам и никой не живее в тази къща. Аз ви казвам, за някой е последен ден на хлопането. Затова... Отворете. Отворите ли? Тази запалка на божествената любов ще дойде. Тъй ще бъде. Казва стихът. От тогава царството Божие се благовества. Като дойде тази запалка, тогава ще се благовества. Тогава ще видите какво нещо е Бог. Какво нещо е ангел. Какво нещо е светия. Какво нещо са хората, какво нещо е човешката душа, какво нещо е братство, сестринство. Само тогава вашата душа ще почувства всичко това. Тя ще затрепти. Казвам, за някой може да дойде вече тази запалка. нези, за които е дошла близо, нека проверят верни ли са моите думи. Не казвам, че са запалени, но нека проверяват, а у нези, които не са запалени, да стават, да се приготвят и да се вслушват. Ще чуеш три тихи удара и ще кажеш – влез. И от тогава се благовества Царството Божие. Когато дойде тази вътрешна запалка, тогава ще дойде вътрешното просветление на ума и сърцето. Тогава ще се яви възвишеното и благородното в нашите души. Тогава поетите ще напишат най-хубавите си работи. Музикантите ще напишат най-хубавите си произведения. Готвачката ще приготви най-хубавото си ядене. Шивачката най-хубавите си дрехи. Всеки какъвто е, ще направи най-хубавото и тогава, който дойде, ще пита, какъв е този човек, защо е такъв? Защото запалката на тази велика любов е дошла и това велико благовестие на този ангел се е докоснало до неговата душа. 17 февруари 1924 година София